Hallå hallo. Hallå hallå, hallå, hallå. 1212. Ja. Vill du dra den gamla frukostrutinen? Ja, att eh tre skivor bröd med enbart smör. Inte den deppigaste frukosten man kan tänka sig. Fast den är god, men det låter så himla torftigt. Är det vad deppigare? Utan smör, bara tre bröd. Ja, det det hade jag, det hade faktiskt. Eh, men eh jag vet, jag kände lite skam efter det att äta tre brödskivor. Jag vet inte riktigt varför. Har du nära till skammen? Ja, jag har otroligt nära till skammen. <laughs> mm. Nu säger vi hej och välkomna till Arkivs samtal. Jag heter Simon Gärdenfors. Det är en varm sommardag i juli och mittemot mig sitter Hanna Fal. Hej! Välkommen hit. Tack! Det var någonting som lät lite konstigt utanför mitt fönster, jag vet inte vad det var. Kanske det äh... var... Vi... Det var en väldigt stor fågel som flaxade med vingarna alltså någonting. typ en pterodactyl eller någonting i så fall. Det låter ah. typ fuff foff foff. Kan du mycket om dinosaurier? Nej. Nej mm. verkligen men inte. Men det var det var en dinosaurie du släppte ner. Jag tror det. Mm. Det är typ ett sånt ord som de brukar använda i kanske som pratar man om en skräckig flygdinosaurus eller det. det. Mhm. Ja men du du kollar ju på ndell fantasy och sånt där. Eller det kan vara mer sci-fi det som är den grejen. Eh alltså båda dock men nu på det senare är mer sci-fi måste mm. jag säga. Mm. Men eftersom det är så varmt så kan får vi väldigt tidigt in i podden ska kasta sig in på det omt lite populära inslaget Välldrickar. Ja, tack. Mm. Jag tror vi kör i alla fall fasta inslaget Välldrickar. <laughs> det är en imponerande lista men får se det själv. Eh uh, vi har uh, budweiser 3,5. Vi har citatet dagens slutcitat. Eh uh, vilket man kan dela upp är dess beståndsdelar vitt vin av märket Labora Roi eh uh, och Seven Up. Sen har vi dry Martini. En dryck man kan dela upp i dess beståndsdelar Martini och gin. Sen har vi Baileys. Sen har vi Caribbean Crush. Vad undrar du förstås vad är Caribbean Crush? Var inte den där läsken vi hade på jubileumsavsnittet? Nej. Det, det, det var, var nog ingen konstigt... som valde den i så fall eller så var eller så fick jag två flaskor. Jag valde den konstigt karibisk, men det kanske var någon sorts karibisk fanta av något ja, slag. Ja, det var en man från Storbritannien som skickade massa karibiska drycker till ha. mig. Men det Caribbean Crush är alltså kolsyrad greppfrukt, mango och annarnas smaksatt läskedryck med socker och sötningsmedel. Mm. Och för trakt monster och nässegera vatten. Jag väljer en dagens tror jag. Jag tror också jag gör det faktiskt för det det känns som en somrig svalkande dryck. Alltså där är Obs där är beyond somrigt. Det här mm. är eh tropical. Ja, det är precis. Kan man få lite nej kan man får inte välja två. Jag tänkte fråga om man får lite lite tropical crush visst den har. Absolut. Du man får välja två. Mm. Det det är en liten Klausul som inte många känner till I välj-drycken Att man får egentligen välja mer än en dryck Alltså jag är imponerad mm. av att det överhuvudtaget Ha dryck, men det i och för sig För senaste gången vi sågs var det i mm. jubileumsavsnitt Det kändes som vi drack upp eh, Eventuellt allt som någonsin har befunnit sig i ditt Jo, barn. det var mycket De bespottade dryckarna, Vera Blåtyra Och eh, Coco Bahia ja. Försvann då <laughs> ja, Det var men, en äh... episk kväll Men mm. Äh, mm. dagens och En side order av eh, kreativt crashdock. Ämnat Göteborg. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från de omorts lite populära inslaget väldrycken. Det blir talkshow. Eh, Dagens det vill säga 7-up och uh, vitt vin. Alltså, det här är ett, ett sådant exemplariskt gott värdskap. Att du hade en drinkpinne i form av en liten, liten grön plastpalm. En och jag fick den. <laughs> Jättefin. <laughs> och den uh, matchar även uh, side-ordern av uh, Caribbean Crush som ja. vi inte har öppnat än. En karibisk förälskelse kan det mm. betyda. Har Precis. du någonsin haft en karibisk förälskelse? <laughs> Nej, det, det skulle, har jag inte. Det, det, har du? Nej, det har jag inte. Jag har aldrig varit en sin närheten av de karibiska. Ja, Namaste, jag har kommit vara noga. Eh, äh, när jag var i på Trinidad. Så mm. jag är ganska stor fan av calypso musik. Ja. Och då var den eh äh, en väl alltså såhär, jag jag såg en, en så här calypso artist som var en chocktant som äh, jag blev lite lite så här äh, vad säger man star crush eller när man blir avståndsförälskad i en artist. Ja. Alltså det det var handlar inte jag var inte så att attrahera då, men just hon skrev så bra självbiografiska texter om det hur det var var en i Trinidad Tobago och problematiken ja. kring det. Alltså det låter fantastiskt. Det ja. var hon liksom en helt så här random typ okänd Trinidad gatusångerska eller har hon typ en karriär? Jag vet inte att hon hon hade så mycket karriär. Jag har nog skrivit upp någonstans vad hon hette. Hon hette någonting i stil med eh Aisha eller något liknande. Det var nog inte det namnet, men eh, något sånt. Mm. Eh bara ett, ett förnamn som eh hon det var liksom en liten scen som som kändes så klischeeartad, du vet eh, 70-tals jazzklubb eller något sånt i en källare där det var eh, där det var massa eh, så tropiska artister. Eh. <laughs> ja men det fanns en scen liksom kanske lite som en hip, en underground hiphop scen och sånt där det var inte liksom jättemycket folk utan det var liksom som en en en uh, ungefär som eh uh, ja Södra teatern stort. Ja. Avanvarningen så har stått varit lite mindre kanske. Ett Södra teatern med tropiska tropisk artister. Ja, men Kalypso <laughs> jag trodde var någon speciell ladies night när vi var där att det var i stort sett bara kvinnliga artister på scenen. Ja. Men uh, det var rätt spännande. Mm. Eh uh, så men vad då, var det var ju som fången i hosten chocka uh, karibiska damen. Det var nog hennes alltså den självbiografiska styrkan är jag rätt förtjust i. Mm. Men eh uh, det var ja men det var det var liksom gripande texter om för det det kändes som ärligt med eh uh, alltså om det var någon låt som var rätt som var rätt obehaglig det var nog liksom att hon handlar nog om att uh, hon hade blivit utsatt för något övergrepp eller nåt sånt och inte riktigt trodde för det liksom att någon hade uh, så här men du som är så här chock och så där det det här den här killen vad vad skulle han vad skulle han liksom förgripa sig på det eller nåt sånt där. <här> det var men så den det var ju extremt gripande självbiografisk skildring av det i kalypsoformat. Men det är ju liksom eh Kalypso när det känd för att det är ganska mycket så humoristiska. Det var inte så humoristiskt eller liksom politiska och alltså de lägger väldigt stor vikt vid texterna. Och det det var ju det var jävligt bra som ja och sen, sen sen liksom var det cool style och så där och att eh uh, men uh, ja men det då, det kände jag det här var liksom jävligt bra. Jag gillar ju både självbiografi och de så här, semesterrelaterade tillongångarna. <laughs> <laughs> karibiska artister alltså det är min nya favoritgenre tror jag. Ehm mm. jag har lyssnat väldigt mycket på Hawaii musik och och sånt. Jag tror mm. det var en av de första grejerna jag tog med mig när jag var gäst i ditt tal på. Jag minns det också. Du hade någon sorts lite Hawaii tema där. Ja, det som är Hawaii vinyl. Ja. Eh uh, en plan annat Johnny Pineapple and his band Just det. playing. <laughs> Det chocka jag... gubben smette Johnny annars. Men minst det här som är ett väldigt härligt avsnitt överhuvudtaget. Av ja men det blir ju väldigt uh, mysig stämning när man sätter igång uh, Hawaii musik. Mm. Alltså så det känns som att det inte finns några problem direkt att det är så eh uh, invägande toner. Eh uh, när när vi hämtade dryckerna från kylen så avslöjade du att du redan var lite packad. <laughs> ja. Alltså nej, packade verkligen inte. Jag är ju en lite salongs salongsberusad, kan man säga. Eh mm. och jag önskade att det hade det fanns en jätterolig och härlig historia kring det, men det gör verkligen inte det. Det är bara vi hade någon sorts after work som Fackklubben Annona. Men det var så Journalistförbundet. Ja, precis. SFF. SIF. Jag har faktiskt varit medlem där. Ja. Nej, var redaktör. Men det är egentligen Nej, så men, det var bara äh. en helt vanlig efter jobbet så men min grej är, det är så fruktansvärt varmt idag. Det här måste äh. vara typ årets varmaste dag hittills i alla fall. Eh äh. äh. och vi var utomhus på en brygga i solen mm, och eh äh, så hade de om massa öl då typ oj, oj. bubbel. Så att jag har verkligen inte druckit synda mycket men jag känner mig lite så här, du vet man är lite så här eh äh, har lite vätskebrist och typ hellrevis sig i lite alkohol i solen och så blir man helt plötsligt salongs. Ja, och så känns det men det är också någonting med att det känns olämpligt att vara lite full så här. Jag menar när man åker buss är det ändå typ <laughs> mitt på eftermiddagen. Ja, vi kan ganska säga att det är en tisdag och klockan är 19:38 just nu. Ja, i och för sig klockan 7, ja det är inte um, skandalöst att vara salongs klockan 7, men det kändes ändå lite men jag kom direkt från jobbet och du vet så här eh uh, så jag försökte skärpa mig lite på bussen mm, till och med sånt här så pass pas salongs. Men det var en av avbrott. En helt vanlig avb 3. För att citera utsidestexten på filmen Do the Right Thing. Det är årets varmaste dag. Du kan göra allt, du kan göra inget eller du kan göra det rätta. <laughs> Jag har inte ens sett den här filmen. Ja. Men... Det är Spike Lees genombrottsfilm ah, som utför sig i Bed-Stuy i Brooklyn. Ah. Där det, Spike Lees spelar genom huvudet. Det är en pizzeria eh en italiensk pizzeria där det är många svarta personer som är kunder mm. och sen så är det en en kille som där är ifrå att de inte har någon några citat bröder på väggarna utan de var italienska liksom filmstjärnor och och baseballstjärnor så där och sen så vi tycker att man ska de starta en bojkott och så blev det lite lite lätt raskrig i kvarteret eh um, Radio Rahim med någon snubbe som grund men står bandspela och spela Public Enemy. Det jag, jag älskar den filmen när jag var liten och lyssnade på hiphop och och kollade på såna filmer. Alltså det här med årets varmaste dag är mm. ju en sån Alltså jag vet inte, det känns inte intressant men extrem och så här täckar kliché. Jo, Summer of många... Sam, tänker jag också på en annan ja. Spike Lee film att säga. Han är nog rätt fixerad vid årets varmaste ja, dag. Ja, men det känns som mm. många är fixerade vid årets varmaste dag. Att det alltid är så här luften mm. står stilla och ja. så här hettan dallrar och så. Men det är liksom lite hotfull stämning med ja. årets varmaste dag. Fast jag fattar inte, det känns så ointuitivt. Årets varmaste dag blir man ju så här slö och inaktiv. Mm. Och orkar inte göra någonting. Det känns som så här om det vore så slacker rullar som utspelar sig på årets varmaste dag så är mm. det en sak med så action eller typ drama eller mord och sånt känns helt ologiskt att det skulle Ja, lite kanske. Men eh uh, to the right thing är något av en slackerfilm. Men nästan när ah, okay. när det är bara liksom de sista kanske kvarten som det det blir någon slags rasig kvartett annars bara glider de runt och och gör ingenting. Ja. Uh. Du om man ska fråga, du har Eh här i det ligger på din bokhylla en liten väldigt prydlig hög med inslagna paket mm. i ett och samma omslagspapper som liksom ser ut att vänta på Ja, det någon. det det kan jag berätta om efter som den här podcastern kommer att släppas efter jag har varit på Emma båda. Ja. Men du har ju varit på Emma båda festivalen innan också. Ja, många gånger. Eh så då känner du till Kojan? Nej. Eh, det är där de brukar de brukar ha DJs typ techno DJs mitt i natten och kanske eftermiddags DJs. Aha. Det är liksom det är okay, en alltså, liten koja på pålar. Eh, alltså så den är upphöjd 3 meter upp i luften ja. ungefär. Alltså jag måste se jag var ju på Emma Bod då ganska många gånger men det var ju förr i tiden när det var ja. en indie festival och sen var ju där Nej, jag träffade det förra... i vuxen ålder någon gång. Ja, men mm. var inte det förra året? Ju eller förra? Ja, något år. Nej vad där du recensera. Ja. Ja, men då såg jag inte skymten av Krojan kan med den här. Jag gick omkring och var på alltså i fruktansvärt dåligt humör hela den festivalen. Ja, inte när jag träffade dig. Då var du glad. Ja, men det var väl för att du var typ det enda bekanta ansiktet jag hade sett på 48 timmar <skratt> medan jag typ så här desperat försökte få någon så här arbetsro bland så här knappt postpubertala typ MDMA höga så här finnya killar utan skjorta som typ kastade öl på en. Det låts vet du fortfarande. Det är skak. Ja, men ja men jag, vi är det. Det är ändå ett av de mest ovärdiga arbetsförhållanden jag upplevt i hela mitt liv. Eh, uh, uh, nej men då satt vi nog backstage med jag tror Jarmund Stenhags med musikläggare på P3 var också där och några till. Ja, men just till. ja, men det var första dagen. Mm. Just det. Då var det ju ännu inte så hemskt. Sen nokte Jarmund och du och sen så var det bara jag och de bara överkroppskillarna som kastar där. Ja. Nej, ja, man har hört att Emma båda blivit lite douchey på sista åren. Alltså ja, här är det, det det är fucking epicentrum av <laughs> doucheness i oh. hela Skandinavien skulle jag säga. Oj. Alltså jag har inte varit på Summerburst eller uh nåt sånt det kan jag tänka mig ännu. Jo men det tror jag tror att det är de är en drömjär men de är ändå de, de festivalerna liksom Summerburst hålls ju ändå i civilis en civiliserad storstad mm. så det finns någon sorts så här man kan åtminstone så här gå 500 meter bort och vara på ett helt vanligt 7 eleven i mm. hemmeboda kan man inte det det är bara hela så här det finns ingenstans att fly. Nej det när verkligen inte alltså det finns inget riktigt Alltså nu kanske det finns ett litet backstage på Emma bor då. Det fanns inte det när jag var där och recenserade i alla fall. Men där vi satt med, med järmen var inte det nej det var nog bara ett öltält. Ja det var ett helt öltält. Men det var nog då, då kanske man slipper de yngsta duschpasarna ja, De små under så, 18 i alla fall. Ja, jag stod, det fanns nog så här rangliga plastståbord um, där inne och det var så här det var ju det närmaste jag hittade någon form av lugn. Där jag försökte så här skriva någon så här konstigt recension av fucking kapten röd eller vad det var. Ja, men fan det det var du skrev rätt roliga grejer att det var alltså så här att du fick in det här föraktet. Du kände. Och, ja. Alltså nu nu låter det som att jag typ föraktar eh inte vet jag mänfo. Ja eller eller män ja människor som älskar musik och tycker det är kul och vara på HMBoda. Men så är det inte riktigt. Det var bara jag, jag tyckte bara att det var en sån konstig stämning på den festivalen som var inte något som jag tyckte var här. Så du kan inte målgruppen <laughs> riktigt där. Nej, jag vet, jag är verkligen inte det. Alltså, jag måste bara det... säga vad, vad gott det var men han dagen så. Det var, var jättegott. Säga, men det måste jag bara dricka mer. Ja, det var extremt gott. Men uh, vad skulle du säga? Du är inte med allöppen men, men alltså men också så finns det ju någon sorts så här när jag var på Mamboda förr i tiden när jag var mm. och jag var inte det var inte en så här det finns ju folk som är nostalgiska för Namboda var typ så här en fucking eh, fyrattält och eh, pavement byggde scenen själv och sånt där på typ in, på 90-talet men när jag var där Ehm um, det kanske var i början av 00-talet då var det ju ändå fortfarande någon sorts så här indie festival som hade någon sorts så här extrem mys uh, vibb kring sig. Eller mm. den var så här känd för att vara typ så här och här är musik, äkta och här det finns inget backstage och alla är så här lika mycket. Men det var typ så här blandning av hippy och uh, typ um, att det var en massa så här konstigt skit och indie band och sånt mm. och det säkert så finns det väl någon sorts så här element av att i mitt frakt mot Emma Boda idag så ingår det väl säkert att jag tillbehöre lite nostalgisk för den där tiden mm. när jag var så här 20 och det var så här en annan grej och man tyckte det var kul att vara på festival och det var så här musik man gillade och nu kändes det bara som att det inte alls var samma och och jag kan jag hade nog inte hört att Emma Boda så mycket om jag inte hade så här du vet Jag minns mina var hängla med en så här gullig kille från ett brittiskt band så här. Vi kan för hade kunnat tångla med någon av de skjuterna, douchebags eller med bara och få finna ansiktet. Åh, oh, vem min döda krasch. <laughs> men nej ja, men jag menar jag hade nog inte heller jag har också haft problem att att vara som besökare på de flesta fast festivaler nuf tiden. Kanske ja. gången är för lite vuxendages. Jag har aldrig varit mm. där men det är faktum att den heter skankloss i jag vet inte att vi har pratat det. om det här förut men vad är det för jävla festivalnamn? Det är så vidrigt. <laughs> vad är skank jag alltså? Jag vet såhär, inte ska det ske. Är... Det kan väl betyda en, en alltså dans från en jamaicansk dans. Ja. Och dels så är det väl en en risig kvinna alltså nedsättande ja. för skank. Uh, ja. Så man tänker ju att det är men mina alltså säg hon drar så att skabb liksom så ska skanka mig. Men sk ja, mina är de här människorna som verkligen inte har så här ja, men låter sitt hår rena sig självt och typ <går> typ jag vet att du kan beskälla det med ett ord som du inte riktigt vet vad det betyder. <går> vet, men det är bara någonting i uttrycket som får mig att jag, jag känner bara att jag aldrig någonsin vill, vill citatskankla oss sluta. <går> Men visste ni säkert jättemusik. Eh uh, uh, men men men du har väl ändå varit antagligen spelat på Hembouda ganska många gånger nu. Jo, då har jag spelat förra året med Farsson mm. och nu är jag ska spela här som soloartist. Ja. Uh. Och det för oss tillbaks till de här mystiska paketen som ligger inslagna. Just det, det var dit det skulle komma en uh. låt. Det här är min saltsberusningssång där. Uh, ja, nej, men uh, det det här är Sydos spårans högsatta arkivsamtal. Mm. Välkommen. Eh mm. uh, men då, jag ska spela i Kojan det som är det alltså en Kojan där man står eh 2 3 meter upp i luften och publiken liksom hänger nedanför och dansar och Gud vad praktiskt man behöver liksom inte interagera Nä. någonting med. Jo, men de är ju en fast liten här grupp. Jo, men alltså, ja. en vanlig scen med kravallstängs så brukar man inte behöva interagera. Ja, interagera sig att 3 meter upp i luften är ju ändå skyddat ja. plats. Ja. Men då så tänkte jag vad ska jag göra för kul överraskning till den här eh, spänningen? Och då kommer jag på det gamla barnkalas tricket fiskdamm. <laughs> så jag har köpt ett fiskespö eh någon slags eh såg eltejp, gaffatejp eh och eh, slagit in lite serieböcker och skivor och sånt där. Så tänkte jag så har jag en liten sån här tjolig musik du du, du du och så ska jag ha en paus då i spällningen av det är fiskdamm när jag väver ner paket från eh, det är någon sorts omvänd fiskdam. Du vevar ner dem istället för att de de kastas över ett skynke. Ja, precis. Ja. Äh. Men alltså jag tycker att du borde även krävat att de som tar paketen måste eh skicka tillbaka något annat på medspät. Inte det kul fast det är nog rätt svårt att ordna att de måste de har med sig tejp och Nej men men okej okay, din vissa av de här paketen är lite för stora men annars är det ju klassiskt att man har en klädnypa som man eh yes. koter fast ja, du skulle kunna men, ha en sån, sån jävlar, kläm, en va? sån vad heter det en sån dokumentklämma eller vad heter det de minns bara glömt att det var eh att det var det man gjorde liksom. Ja. Men det är det är nog rätt smart. Jag tänkte mer att jag tar silvertejp och så får det hänga fast i det och sen bara dra dem ner. Det. Men du vet såna här klämmor som man har vad är termen för den här typen av klämma? Förstår du vilken jag menar? Som en metall stark. och ganska stark ja, som en Ja, precis um. en stor som skulle du kunna ha. Och så får de ge tillbaka någonting. Det är en de bra idé. Så att paketet får skicka tillbaka något. Det är um. jättekul. Kul um. för alla. Det är, det är väldigt kul. Det var det var någon gång jag tror det var när vi var med Las Palmas på eh uh, på <laughs> på det kan vara ett Emma Boda när det var upp, någon som kastade upp sin mobiltelefon eh uh, på scenen vilket känns jävligt konstigt alltså varför <laughs> man tänkte så okej okay, vill du att jag ska ringa dig men det har något som har gått snett i <laughs> <laughs> vad vad vad gjorde ni med den eller hur hur kommer inte jag hur vad vi gjorde med den om vi lämnar in den till uh, lost and found avdelningen eller något sånt där eller om uh, någon någon fick tillbaka vill jag ringt och minsterna 3 till uh, 4 samtals samtals Eh hade haber ganska länge sen. Jag kommer inte ihåg det. Men det var någon det var någon spänning med med Far och son där vi där vi sa till folksar först att innan spänningen att ni får inte fotta och filma den här spänningen spel, äh, för det var det var då när vi när vi skulle äh, när Hitler skulle knulla kungen på scenen. <laughs> och då tänkte vi att det skulle vara det skulle vara tråkigt om det kom upp på Youtube under vår turné. Vi vill att det skulle bli så exklusivt. Ja. Uh. Och sen eh äh, Och sen sa vi samma så, här, så vi vi kommer snor mobiltelefonerna från de som eh, fotar eller filmer. Och så var det folk som började såklart fotar och filma. Och vi medan vi rappar så snodde vi åt oss massa mobiltelefoner. Eh jag, jag tänkte så här, man kan lämna tillbak som sen så jag laddar dem där uppe men eh, men till slut sen visste man ju inte riktigt vem det var i omedel har hålla reda på vem. <laughs> taget av far så det blev ett jävla liv och det var någon någon fan som sa att han skulle stämma hela Babel i Malmö för att han hade betamöte. Ja det varna. Ja det var helt färdigt. Men visste man på det öret? Nej, men ja. spreds äh, klippet på internet. Nej, det gjorde det faktiskt inte det. Det. Ja. ja. Jag tänkte på det. Det var jag jag snackade eh, tidigare idag med Maja Aspara Lind. Mm. Och då så sa han att det var något uh, något fan till mig som hade skrivit till henne uh, för att jag hade blockerat honom från uh, från Facebook. <laughs> <laughs> som uh, som skrev så här, ja men du måste du måste så bara be om ursäkt för mig för från mig till Simon. Han har blockerat mig nu så jag kan inte säga förlåt men men jag är inte en idiot. Det var bara jag jag jag, jag vet inte exakt vad det var han hade gjort men var ja. är du en, en flitig blockare på sociala medier? Jag har blivit det på sista tiden. Vad krävs det för att man ska bli blockerad av dig? Just nu så så är, krävs det inte mycket. <laughs> ja, jag är ganska Irvin känslig period. Mm, eh, alltså li, lite kanske. Mm. Men det är så här, jag har nått eh, taket på min privata Facebookvägg för 5000 användare. Ja. Så jag tar gärna bort eh folk som är jobbiga liksom. Mm och och i fall man tar bort någon och inte blockar dem då börjar de blir de igen jobba jag skriver äh, tål du inte kritik bla bla bla. Ja. Eh men men sen så var det eh vid något tillfälle det var någon som skrev eh till mig så här, vill du teckna eh det var något uppdrag att teckna. Jag är kompis med och jag vill inte ta det då för att jag hade annat för mig. Men jag har ganska många kompisar som tecknar och liksom folk som på Facebook. Så då skrev jag så här: Är det någon som vill ha ett tecknaruppdrag? Eh, uh, maila den här adressen. Mm. Och så skrev jag då klart och tydligt så här: Skriv ingenting i den här tråden utan maila bara adressen. Mm. För jag tycker det är jobbigt att få så här notifications hela tiden för mm. det är ganska jag minns mycket. Ja, minst den här statistiken. <laughs> <laughs> och sen var det ju direkt folk som ska säga: "Eh, vad det här man inte skulle skriva eller?" Och då alltså, blockade ju de. Då, då då alltså efter ett tag så skrev, liksom sa eh hade eftertag så började jag ta bort folk som vänner som som skrä eller började ta bort jag skrev så här, jag just tagit bort den här eh, personen och sen ja och sen började jag blocka dem när de var så här, äh, du du har ju sagt att du gillar tom provokation. Å <laughs> oh, gud, men det är den lömste provokationen som någonsin har existerat för hon sa att jag inte skulle skriva en Facebooktråd nu gjorde jag det. Och vad är det för typ av vad är det för så här icke get super shift det. Ja, de förtjänade bli blockade. Men alltså men fem, du har alltså typ godkänt alla som friend requested dig på Facebook. Är jo det framtills och nu nu så har jag väl lite mer att ifall det är någon som jag lär känna, då blir de kompisar med mig, men då tar jag bort någon som jag inte vet vem det är. Vad då så en in en ut. Lite så är det. Men men bro, du bara 7000. Det här är min men så när man får inte ha med sig 5000 vänner på en vanlig som okay, okay, en vanlig användare okay. där man drar te gränser. Alltså men, för jag känner nu att jag är väldigt glad att jag inte du vet sen när Facebook mm. var nytt så visste mm. man inte riktigt hur man skulle göra med det. Mm. Men jag har ändå bara adderat folk som jag typ alltså inte folk jag känner kanske men folk jag typ vet vem det är eller så mm. jag träffat dem gång eller så här vet så här. Eh och inte några andra men för att åh jag tror jag tänker att det hade varit helt outhärdligt att ha om man hade accepterat alla som hade äddat en Facebook så hade det varit typ så här som ett, ett, ett, ett här helvetets gethingbo av obehaglighet. Ja, nej så jag farligt är det inte. Alltså de fästa är ju rätt lugna liksom. Jo, Och... men lugna men bara att stå ut med så här detta wendliga flöde av människors ointressanta privatliv. Det är okej okay mm. med människors ointressanta privatliv när det är människor man ändå har någon typ av jo, så här Ja, men man kan ju dölja de som man jag döljer ju de som jag inte känner. Uh. Så att jag får ingen info om dem i mitt flöde. Uh. Uh. Ledsen att avslöja det här alla, alla fans som, för, som är kompisar av mig på Facebook. Uh. Har du delt mig? Nej, nej, nej. <laughs> jag är i och för sig den tråkigaste Facebook-närvaron ever. Jag skriver ju aldrig någonting och gör ingenting. Uh, jag kommer jag inte ihåg så mycket som det är jag kul. Jag likar ju en status. Uh. Men följ mig på Instagram istället nu. Nog, där finns det inget övre tak. Men At alltså, Garden det här är Forst. så intressant. För um. jag har någon sorts så här okej okay. Facebook har jag ändå i mitt seet jag har kanske 800 Facebookvänner. Ja. Det är ändå ganska många men det är ändå så här jag har inte varit jag har haft lite urskiljning. Ja, det finns ju många varit. som är som inte är offentliga på något sätt som har typ var 3000 liksom. Ja men precis. Ja. Så att jag är ändå så här jag har ändå valt lite grann. Det är inte så här att jag har 800 nära vänner men Nej. så här jag vet typ vilka alla är på Twitter så är det jag får ju vem som helst följa. Mm. Det är helt öppet. Men på Instagram har jag har jag ett så här låst konto ah. där bara folk jag verkligen känner mm. blir godkända. Men du har alltså ditt Instagram som någon sorts så här reklamkonto. Fri. Nej nej, ja men jag jag vet inte jag publicerar ju lite skämt och och lite reklam för mina gigs och sånt där på Instagram. Ja. Men jag vet men för att ganska många jag känner tycker håller med mig om att Instagram är här, på något sätt lite mer så intimt, privatare så alla är snälla Ja. Sociala medier där man bara, mm, vad mysigt så här så kan man posta något så här jag hade tyckt att det var pinsamt att typ så här posta en selfie på mig själv på en strand för så här men så obekanta följare det är okej ni känner dem mm. som Men men det är, för att det är bildmedium för på Twitter ja, men... så kan du fast så kan man inte Ja, put... Twitter är inte semla mycket ja. heller. Men men där känns det mer så här det är mer okaj att skriva någonting text men en bild känns inga intimt på något konstigt sätt. Eh man behöver inte ta så mycket selfies heller. Nej men nej fast jag tycker <laughs> ja, det är kul. Jag Ja men då, någonting men så här. Jaha, varför skulle det här? Jag är ju så dålig på att ta bilder också. Bara varför skulle det, äh, det här vara värt att sprida till de här människorna jag inte känner. Nej. Men, men så känner jag väl lite med alltså Facebook kan man ju ha så att eh äh, äh, att man att man publicerar det och så är det bara de man känner som ser det. Ja. Alltså när man publicerar bilder så. Mm. Men det jag det är rättroligt med det, det enda som jag har problem med att folk ser det är nog eh, speciellt min mamma kanske alltså mina föräldrar i allmänhet eh för hon hon blev lätt orolig så där för mig. Eh ja. så jag när eh, då vi när vid på den här moppe semestern som blev kanske sa mm. någonting om. Mm. Då sa så, så så la jag upp det på min blogg då, för jag, för jag har inte godkänt hennes vän för frågan på Facebook. I honesty fortfarande pending. <laughs> ja. uh, jag har inte godkänt någon av mina föräldrar så är värden för frågor på Facebook men men jag vet att hon följer min blogg det är ofta så om mm. hon tänker så ah Simon lever han fortfarande så går hon in och kollar på min blogg ja. och då så la jag upp eller öppnade hon så ja nu ska vi ut på moppe som äster på min blogg och sen så ringde min mamma och var lite så här, fiskade lite hon sa inte var, varför hon ringde och sa ja hur är läget med dig och sa ja pratar vi lite så här, vad ska du göra på midsommar? Så sa jag så här men jag vet att jag fattat att du har läst min blogg och att det är därför du ringer. Och då så kände hon sig väl påkommen och började skratta nervöst. Eh. Uh, ja. Så, och men då men hon var ju så här och sen så får hon blir ganska lätt orolig och sen kommer hon med såna här liksom tips som är ganska självklara alltså sa som att men åk inte på några farliga vägar <laughs> <laughs> och väl alltså sa det är, det är väldigt mycket tips min mamma kommer med som är så att Självklart jag kan räkna ut de här tipsen. Det är liksom hon sitter inte på så oh. mycket fakta. Alltså gud, jag är så mina föräldrar är de har inga sociala medier och Men. det är en sån enorm vidunderlig lycka i mitt liv att de inte har det. För <laughs> jag tror att det där hade jag min det min mammas oro hade alltid hade inte funnit någon något slut på det Men. tror jag. Är hon orolig för det? Hon är ja, det är hon eh mm. uh, extremt orolig och men det finns ju också någonting som är så himla sjukt med föräldrar eller mina föräldrar i alla fall. Ehm mm. att så här särskilt när jag är hemma hos mm. dem i Lidköping som mm. är en, så här alltså en fucking idyllisk småstad i Västgötland då så här mm. så att jag är ute i Lidköping eller jag är hemma i Lidköping och bara men jag går ut och dricker några öl nu mm. då sitter hon så här upp <laughs> och väntar uh, på mig och så här är så här oproportionerligt mycket mer orolig än så här när jag typ är jag kan vara var som helst. Jag kan vara ensam i en främmande storstad i världen och hon är inte lika orolig uh, som när jag är hemma i Lidköping. Uh, Men det åh ja, fast det där går i båda vägar. Man blir ju själv lite mer barn när man är hemma. Jo, absolut. Eh, uh, och jag tänkte främme med uh, med så små städer mm. att när man uh, när man ser något nyhetsreportage eller nåt sånt där på tv och där har hänt ett mord eller något fruktansvärt så här i, ja. i småstad så är det alltid någon de intervjuar någon liksom mannen på gatan nåt som säger så här det trodde vi aldrig att något skulle kunna hända här i lilla Lidköping. Nej, exakt. Men vad är de dumma i huvudet? Har de missat att det sker mord och sånt i småstäder? Ja. De säger så här kan ske så... i Stockholm men man trodde aldrig det skulle hända här i lilla Linköping. <laughs> jag kan förstå den så här Jag vet inte det. Men vad då? Det jag hade också tyckt att det var så här läskigare och skicka min 14-åring ensam ut på stan i Stockholm än vad jag hade tyckt i Lidköping eller vad då. Ja, jag vet. Jag vet inte om det är mycket farligare egentligen alltså jag så. Jag sitter heller räknat på befolkningsmängd och så. Där. De flesta äh. mod begås väl ändå av folk som känner varandra och då jo. är de inte så Då det. Det ska man inte låta folk lära känna någon. <laughs> exakt. Ja, men min bror sa berättade därför han firade midsommar med min mamma och då så var hon sa var hon sa orolig för sin son som var ute på moppen och han tyckte mm. det var så gulligt att sa eh äh, att den 36-åriga sonen <laughs> ute på moppen och mamma nogrollse. Men okej, berätta de topp 3 farligaste situationerna ni var i på moppeturen. De topp mm. topp 3 situationerna där det hade kunnat ske Någon av er hade kunnat råka i, riktigt illa ut Jo, alltså grejen är att jag har gått igenom lite av den här moppsemestern i podden redan Jaha, förlåt, men som, det är jag som avslöjar mig som en dålig lyssnare en dålig, Du behöver inte lägga 107 timmar av ditt liv på den här podcasten Det är lite mycket begärt kanske Alltså med tanke på hur många timmar jag lagt på Kevin Smiths podcast så är det, Du är ändå en människa jag känner i jo. verkligheten uh, Ja, men det är det det, men det kunde ju då, gick, ni, gick ni igenom de tre farligaste situationerna. Det var tre rätt eller så här, de i alla fall eh, två väldigt farliga situationer. Mm. Det häls när vi hamnade hemma och sen en man med, med hakorsflagga och jättemycket vapen som började skjuta fram med kulserie i var. Eh mm. uh, och sen alltså ja, när jag trillade på moppen tre gånger det var i väldigt låga hastigheter men uh, jag skrapade upp händerna och lite sånt där. Det var väl de två farligaste situationerna. Sen tror jag inte det var speciellt. Det gör vi vi stage diveade från ett hustak också på fyllan när vi hade en spelning. Det är ganska inte jättehögt hustak men, men. ja. <går> det har vi de tre farligaste, men det mesta finns på Youtube filmat. Eh uh, Moppen i midsommar får ni söka på. Mm. Eh uh, och där finns jag tror alla de uh, tre situationerna finns filmade för. Alltså jag skulle jag jag alltså. Jag är ju en, jag är ju en väldigt orolig själ. Mm. Så att jag tror inte jag blir nervös bara av att höra det här. Jag blir typ din mamma. Men <laughs> hur kunde du <laughs> ramla på kaste sig? Nej. Eh mm. mm. jag blir jättestressad av det. Jag hade aldrig någonsin kunnat följa med på en en dyk liknande någonting. Mm. Men du var ändå bara att resa lite mer alltså när när vi laddade känna vandra är inspelad form i radiohuset ja, du... då så sa du att du skulle aldrig kunna tänka dig att, att kuska runt och resa och så där. Men sen ja. har du ändå rest ganska mycket efter det. Ja, men det har jag ju det har jag faktiskt gjort och, och uppskattat till och med. Ja. Alltså gud, nu kommer jag inte jag ihåg vad vi har pratat om i tidigare avsnitt men den här fantasin jag har om att gå väldigt väldigt långt ensam har vi pratat om den. Nej. <laughs> Jag vet på att det med mina patetiska, res, fantasier som jag levde ut när jag kuskade runt i Östeuropa. Ja, men att du skulle ju... långt ja, men ensam. det skulle gå vet låter. Är, är det konstigt... sagan om ringen för? Ja, ja, det är kul okay. tjej, men det har inte med det att göra tror jag. Det är typ för att där med ett sällskap som ska göra saker mm. tillsammans. Det här är någon sorts en fantasi som bara så här poppade upp i mitt huvud ändå, som från ingenstans. Du har det här... Så det är en rolig fantasi, jag tycker alltså ja. de här av en om din begravning och sånt där. För alltså så att jag är glad att du bjuder med dig av ja. de sport patetiska fantasierna. Ja, men det här är en fantasi som bara dök upp en dag som handlade om att jag fick någon sorts extrem så här drift att bara gå uh -huh. väldigt långt som är ja men det är någon sorts tanke om att gå väldigt långt i en enda riktning, inte mm. till något specifikt mål uh -huh. utan som är att jag bara ska gå ensam och um. typ att jag jag ser framför mig att jag ska finna någon sorts Gud, det här låter extremt patetiskt. Men, <laughs> att det ska, ska finnas någon sorts frid i det då. Inre någon sorts, frid. Ja, själslig frid. Mm. Och äh, så finns det en massa andra dimensioner i det också. Att det handlar såklart om så här ansvarsfrihet. Mm. Att jag bara, nu har jag bara ett enda syfte av det att gå och gå. Och lite Men, Forrest Gump. Ja, äh, precis. Och, att man går. Jag har tänkt jag tänker på det här orimligt ofta hur jag ska Oj. gå till något bara gå mm. kanske till norrland eller bara åt någon riktning liksom och men, Vad tänkte du att du ska sova? Nej men det här är ju jag har ju en äh, efter det tog så började jag ju tänka igenom de praktiska aspekterna av mm. det här för man kommer ju inte det stadiet i slut på men vi skulle göra det här på riktigt så här mm bara ett vars skulle jag sova bara om jag kanske skulle kunna om jag hade pengar skulle jag kunna ta in på något hotell eller nog vandra här på mm. vägen det skulle inte vara något problem jag nej. fick väl gå i befolkad bygd då. Och bara två jag skulle ju inte våga ha med mitt packning bara nej det här ingår inte i fantasin bara ska jag gå kusk på en jävla ryggsäck det går inte så absolut inte. Vad har du för packning förhär? Men man behöver väl ändå så här inte vet jag något ombytt och lite strumpor och kanske inte vet jag en tandborste ja, någonting lite. liksom. Mm. Ja jag kan inte ha en ryggsäck. Det, är det värsta är väl att ha ryggsäck. Eh mm. det är fruktansvärt obekvämt. Jag bara men jag kanske kan ha en liten rullreseväska. <laughs> och dra efter mig. Jävligt. Det bara bara lamma mig av baglady. Jag vet jag kunde gå med en enda kundvagn på dem mot och väg mot Paris alla. Eh ja jag vet inte men jag jag tror att det här det är inte så att jag att jag kommer aldrig göra det här på riktigt men jag, jag har ändå så här försökt så att psykoanalysera mig själv i det här och tänker att uh -huh. det här måste vara ett symptom på någonting. Ja, jag vet Någon inte. Nån sorts inre längtan. Jag vet inte vad det kan vara. Ja. Vet du? Nej, alltså det är så tänker jag att det påminner lite om så här buddhistiska munkar eller nåt sånt. Jag är inte dem det är bara går liksom. Jo. utan ut och, och knappt tar några ägodelar. Och det finns ju så här pilgrimsvandringar um, där folk ska gå med en jävla käpp och allt. Men jag typ. kommer ihåg när jag eh alltså jag hade en dröm och en fantasi. Det var liksom när jag bodde hemma i eh, i Järarep trädde började men sen hade jag med mig den fantasien. Men det var det, det här om att åka ner till Östeuropa och bara liksom eh bara ja, men lämna allting. Det, det är också som eh det är nog det det kanske att man om man kan vara triven 100% med sin situation mm. i livet så är det ju en så här befriande fantasi att bara lämna allting. Jag tänker på ja. slutet på filmen Ghost World när hon mm. hon har den här fantasien att bara ta en buss som hon inte riktigt vet vad mm. den går och bara lämna allting och hon har väl också sa känns lite fast i någon småstad och eh uh, och det det är ju en men uh, Fast det, jag har ju ingen som helst längtan att typ dra till Östeuropa och backpack... Jag har ingen backpackardröm Nej. överhuvudtaget. Nej, ja, men det då inte, var det nog inte att backpacka, då var det nog bara att fly från min vardag. Ja, att, jag då, skulle aldrig komma tillbaka, så var det nog lite i bakhuvudet också. Ja, men precis. Liksom, fast det är så här att hoppa på en buss någonstans. Då mm. finns ju ändå så här, ja men den, kom, den här Greyhound-bussen kommer att nå sin slutstation och då kommer jag att gå av bussen och då kommer jag att vara tvungen att... Alltså det finns en fortsättning ja. på det som men du i den här gådödrömmen eller den slut den var... det finns inget slut på den här gådödrömmen. <laughs> typ när jag är på bara... vandring där mm. jag typ så här blir men någon sorts asketisk renhet <laughs> i det jag var. Bara... Men du tänker du att att du att du ska alltså du ska vandra för evigt. Nej, det tänker jag mm. väl inte men men i fantasin så finns mm. det ju inte ju inte så här och sen kommer jag fram till det här stället och, och då jag gör jag så här. Mm. Utan det är mer det finns liksom inget mål på det riktigt eller jag tänker väl så här om jag går får väl gå i 3 veckor och sen så får jag väl mm. ta ett flyg hem då eller så och så. jag tycker ändå du ska göra det alltså så att men. testa. <laughs> Alltså, ja, bara... du, du kan ju alltid ta en buss hem eller eller nåt sånt fast när du Alltså, väl, ja, du jag mig. nej, jag känner mig själv tillräckligt väl för att veta att jag skulle inte tycka att det här var något härligt i verkligheten. Jag skulle du inte lågt, gå. Jag tror att du ska komma. Inte ens till Uppsala. Nej, ah, okej. Okay. Nej. Till Globen. Alltså, jag, jag skulle jag väl gå tåg och så skulle jag typ blir sur när batteriet på mobilen laddar ur jag inte kunde lyssna på någonting och sen skulle jag få skavsår och sen så barnen jävla rullväska jag går och drar på vad är det här för sjukt situation och så skulle man typ vara på en jävla trafikerad väg och bara vara på med och sen eller inte en taxi eh uh. ja, ja men ja den lilla grejen att den här framtidsstas det kan det kanske är det som krävs bara det jag tror att det är det som krävs så att du ska få inre frid att du ska vara glad att jag ska jag försöka till leva till... ut det här. Ja, jag tror det. Gå till eh uh, ja. Hagsetra och sen ta en taxi hem. Ja, ja. kanske. Att det jag är ju som det... mördare som fantiserar om att döda någon för att inte inre fred för när man verkligen har gjort det. Men uh, skillnaden är att det inte är inte så mycket konsekvenser för det om du bara går. Fast då med mördare som inte får inre fred tills de har gjort det de gör det och sen så får de ändå inte in defibrillator måste de gå vidare till ännu mer Det har du rätt i. Det är nog inte många som bara slappnar av. <laughs> <laughs> mm. Men har du några alltså apropå den här går väldigt lång fantasy. Har du några flyktdrömmar just nu? Nej, faktiskt inte. Det har jag inte fått tillfället. Ja Jag tror jag trivs rätt bra med jag, jag vet inte om det är bara är det det handlar om alltså så att man har flyktdrömmar när man inte är nöjd med sin situation men just nu så är jag ganska nöjd men jag, jag är ju ute och flänger ganska mycket mm. alltså så här, jag är ganska hemma i, St i Stockholm i min lägenhet i ganska korta perioder nu så ska jag åka det här är verkligen ingen så här spännande eh reska att det ska köra Emmaboda och sen till Skåne och lite Österlen och, och sa har inte riktigt bokat någon hemlresa utan bara tänkte eh inte bokat sin hemlresa för den Österlen Born to be wild. Så nej men med jag har alltså rätt mycket när Simon 120 dagar den resan. Mm. En kort sammanfattning för er som har missat Är att jag åkte runt i Sverige i 120 dagar Och bodde hemma hos folk och teknologiserade Om resan Men då var det liksom När jag började med den, eller när jag var ute ett tag Så började jag känna mig lite rotlös Sådär, att jag tyckte först det var Lite obehagligt att inte ha någon fast Punkt riktigt i tillvaron mm. Men sen vande jag mig vid det Och efter den resan så har jag Flängt extremt mycket det är väldigt sällan jag har varit hemma under långa långa perioder utan jag har blivit så jag har blivit en road warrior. <laughs> <laughs> en vagabond. Uh, nej men jag jag gillar också eller det har varit eller det har varit uttryck jag eh uh, fick från uh, jag läste en biografi om Jerry Seinfeld så var det något de använde uttryck så här, how Jerry became a road warrior. För han var ju ute liksom och, och körde stand up på olika olika delstater i USA under jättemånga år i sträck liksom och hade ingen direkt fast punkt. Men jag tyckte det jag det tyckte jag lät som en ganska trevlig livsstil på ett sätt. Det går ju det är sagt dem att kombinera med ett familjeliv liksom men Jag tycker det verkar rätt roligt att vara en road warrior. Jag romantiserar lite den här bilden av den kringresande, bedagade, stå upp komikern som vaknar ensam, lätt melankolisk på ett hotellrum och går ner i hotellfrukostan och gör sin egen våffla. <laughs> Ja. Jag jag vill jag kan verkligen förstå det. Jag har ju också den här handelsresande. Jag romantiserar ju det livet också lite. Jag tycker det är väldigt härligt när man bor på hotell ensam och är ute på något uppdrag liksom. Men det är ju också men det är precis som vandringsträmmen i verkligheten är det ju aldrig så härligt. Eller? Nej. När jag valde kände av den här melankolin och och gick när och gjorde min egen våffla. Ja. Det var det mest obehagligt ja. tyckte. Och det var ju samma sak med min äh, östeuroparesa. Jag blev också mm. lite tillfälligt deprimerad. Just det. Eh, ja. uh, så det är ju var försiktig med vad du önskar dig. <laughs> <laughs> ja, fast men då nej, fast det är ju nog inte så att de här sakerna bara hände dig <laughs> så att drabbade dig att du helt plötsligt var satt där och gjorde din egen våffla. Du hade ju jobbat för att komma till din egen våffla. <skratt> ja, det var verkligen det. Eh. <skratt> uh, ja. Uh. Men vad men du känner inte alls rotlöshet nu då när du är ute och flänger? Nej, det gör jag inte så mycket längre, men då bodde jag rätt mycket hos främlingar också. Uh. Nu nu så träffar jag ofta folk jag känner. Ja. Uh. Och även när man när jag kör stand up eller är på festivaler och så där så det är en liten annan för då hänger man ju med andra komiker eller andra artister som är på samma öra har lärt känna rätt många av så svenska artister som brukar uppträda på festivaler. Ja. Nu när jag ska till Emmaboda så känner jag rätt många av de banden som som kör där liksom. Ja. Men Men gör inte du det när du åker ut som journalist eller ofta också kanske lite andra journalister som är på mer de festivalgaller. Ja, det vill visst väl är ju det, det, men det är ju med en andra i tsä, men åker så här och gör en jävla konstig presskonferens i London så är man ju mm. själv liksom. Men... Då känner jag ju ingen, men men du, skulle du beteckna dig själv som en så här social människa att du gillar Ja, det skulle andra jag nog ja. För jag har ju insett mer och mer att jag är en asocial människa. Mm. Jag tycker inte eller jag har väldigt stort behov av att vara själv. Ja. Men jag har också alltså så här, jag jag är en dubbel natur på det sättet att jag om det går några dagar av ensamhet så har jag extremt stort socialt behov. Mm. Men ifall jag hänger med till exempel en flickvän i två tre dagar då får jag ett helt, väldigt stort behov av att vara för mig själv också, jo. en liten tid. Fast jag känner mer att det är så här under un, en hel dag ihop med en annan, men annars mer kan mm. jag få panik av. Alltså och det kan vara så här ja men du vet så här en helt vanlig myslördag där man typ så här vaknar och så är det någon som ba ska vi äta brunch och sen så övergår den brunchen kanske i att man typ hänger och dricker lite eller sen så kommer man ut på kvällen. Mm, det låter ju rätt trevligt när jag vet det låter trevligt mm. men jag får så här efter typ 3 timmar så får jag någon sorts extremt så här jag måste hem mm. och sova en halv timme och typ spela mobilspel ensam <laughs> i soffan innan mm. jag klarar av Det låter också och, trevligt. Ja amen ja, att så här är trumt jag har gjort för långvarigt kontinuerligt umgänge. Nej, jag jag verkar inte vara gjord för att bo ihop med någon. Det tycker jag verkar vara väldigt svårt. Alltså Sara att, att att man hela tiden att man måste bestämma när man ska vara för sig själv eller med kompisar istället Fast för att alltså, bestämma när man ska träffas för att du har ja, ju bott ihop med partner. Ja, jo, det är ganska mycket, men det mm. tycker inte jag är riktigt samma sak. åtminstone ah. inte om man har alltså var skillnaden då hänger man ofta en hel dag kanske. Jo men det gör man fast det är ju så här om man bor ihop så blir det inte så himla då måste man inte umgås hela tiden. Då kan sä en vara och göra någonting på sin sin del av lägenheten och sen kan den andra göra något annat. Man behöver fan inte prata ens. Ja, då har du rätt i fammann i fammann liksom i fammann vakna med ett one night stand eller nåt sånt och ska spendera hela söndagen. Det måste man här. underhålla det. Ja, då kan man inte säga så, "Aj, jag sätter mig och Nej, men när man i hop så har man ju förhoppningsvis utarbetat någon sorts såba. Åh nej, men jag tänker så här ta på mig de här höllorna nu och kolla TV i soffan i ett par mm. timmar och då är det okej. Okay. Ja. Men du har du bott ihop med någon sen? Jag har bott ihop med kompisar, ah. men inte jag har aldrig bott ihop med någon som jag varit ihop med. Nej. Eh, bara liksom kortare perioder. Nån jag bodde ihop med i nån månad med Maria, min förfläckvän när vi var mm. i Japan till exempel. Fast det är också en specialsituation ja. liksom. Och jag har väl så här, några veckor mm. bott med jag hade en gammal flickvän som bodde i Ekshö så mycket en utbildning där och då hängde jag väl liksom. Men då var ju hon i skolan och och så här, så att jag fick rätt mycket tid för mig själv då i alla fall. Mm. Plus att det blev jävligt mycket brak kom jag ihåg. Ja, <laughs> jo, men det är det är klart att, mm. att jo, men det är jag just nu så känner jag ju så här att jag absolut inte är sugen på att bo ihop med någon just för mm. att jag det känns som ett enormt behov av typ att vara själv. Mm. Men med det sagt så är det ju verkligt jag tycker inte alls att det är lika jobbigt att bo ihop med någon och vara så här hemma med den en dag mm. som att typ ha någon sorts uppsikt umgänge på stan. Det tycker jag är mycket mer så här krävande på något sätt för då måste man vara så här det finns inget utrymme att typ pausa och bara okej okay, nu tänker jag av att tysta tag. Det går liksom inte. Man måste men, vara så här socialsagt hela tiden. Ja, men jag kommer ihåg när jag var jag liksom runt 20 eller 21, 22 då, då då var det rätt ofta så att liksom vi var små gäng och kanske jag hängde hela dagarna, så gick man ut kan på någon bar på kvällen och sen mm. sov man och och liksom det var minst det som ganska trevligt. Jag fick inte se att mycket jobb gjort vilket eh vilket jag nu liksom lägger mer fokus på att få saker gjorda. Jag skulle inte kunna klara av riktigt det här slackerlivet för att jag har blivit för pretentiös på något sätt. Mm. Alltså i, i att jag vill ju få mycket grejer gjorda men men jag kommer ihåg det var ett mysigt så vaknar man upp lite bakis så tån balansöl och sen en, ba en balansöl. <laughs> ja, det uttrycket används väldigt mycket på sista tiden. Det det kanske är bara en eufemism för återställa egentligen, uh, uh, men okay. att man uh. man uh, återställer balansen med en öl. Eh. Uh. Ja. Jo. Men jag har skaffat själv mycket rutiner också nu, alltså såna här jag har blivit en en väldigt så här rutinpundare. Uh. Att jag sa jag går upp på morgonen och så gör jag gör liksom ett visst antal armhävningar. Vill du här vill du ska jag vandra dig igenom en dag av mina rutiner? Mm, ja, absolut så ja, gör det. Schal, schal. Ehm det är så här, jag jag vaknar på morgonen. Eh och det första jag gör är att gå ut en liten promenad. Alltså jag tar på mig kontaktlinserna och borsta tänderna och sen sen klär på mig liksom tar mig ut från lägenheten så fort som möjligt. Så går jag en liten promenad. Vanligtvis brukar jag gå till uh, Skans Tulltunnelbanestationen och uh, hämta dagstidningen metro. <laughs> du är så gammal, oh, du är 87 årig, va? <laughs> ja, men det är ganska mycket en ursäkt bara för för promenaden. Mm. En promenad runt kvarteret bara känns lite så här uh, meningslöst. Alltså så här, mm. jag känner att det behöver något litet mål. Och sen går jag hem och så gör jag min morgongymnastik. <laughs> närvärde inte himla morgonen utan blundar på ett ännu mer föraktfullt väsende. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja. Okej, okay, det gör i morgon gymnastik. Ja, morgon jag, morgon gymnastik, som då innebär 65 armhävningar, 65 sit-ups och blandade ryggövningar. Eh. <skratt> mm. <skratt> Efter det så duschar jag. Eh och gör alltså så här normala hygienprilan markera på. Och innan jag då innan jag kör min tandtråd så brukar jag äta min frukost som består av en banan. <hör> <hör> <hör> <hör> och sen eh och sen så när jag då har eh är klar med de rutinerna så sätter jag mig ner vid datorn och snabbt kolla igenom lite så här Facebook och Twitter och Instagram bara för att liksom det är ganska mycket för att om det är typ någon som har postat något jättepinsamt på min vägg så måste jag ha koll på det liksom. Det är väl länge sedan det hände men det det det känner jag ändå så här, ja men nu måste jag ha koll på det. Mm. Sen sen kommer morgondagens viktigaste del, det är att skriva ett skämt. Jag skriver ett skämt varje dag. 7 dagar i veckan. Och jag har gjort det i i över 2 år utan något undantag. Hur sviker orden handlar. Ja, var, men vi, var var Är det något syfte med skämten? Ett skämt är din ståupprutin eller bara ett allmänt skämt eller? Eller brukar börja bli skämt till ståupprutin. Men alltså det var när när jag var klar med död kompis så bestämde jag mig att jag skulle fokusera på humor. Mm. Men men de skämten jag skriver hö använder det i radioprogrammet specialisterna, jag använder mm. det i stand up, kanske till och med till någon låttext någon gång alltså. Va, vad där. var dagens skämt? Fan alltså jag glömmer det ganska ganska snabbt eh uh, samtidigt som jag skriver det. Plus att jag gillar inte riktigt att att berätta skämten på det här ja, sättet. Kom igen, du må, dag, du klart det kommer någon dagens skämt. Alltså jag kommer jag kommer faktiskt inte ihåg det spontant i huvudet, <skratt> men jag <tror> <skratt> om jag har fått tänkt efter lite, ja. jag kan jag kan gå och hämta min anteckningsbok, min humordagbok där jag har skrivit idag skrev jag ett skämt om bla bla bla. <skratt> alltså och <laughs> allt men det här är vad vad tycker du bara fucking mind blowing. Ja. Ah. Mm. Jag har märkt att folk blir lite chockade när jag går igenom mina rutiner. Vad vad står för, för sig fram sig den på din? Den japansk alfaman. Ah, ja, ah, jag vet allt om där. Premier mm. en halv japansk brorson. Ja. Ah. Mm. Eh, uh, jo, det här var ju, det var ju en, en, en ganska så där jag skrev idag. Det var ju ganska ja alltså jag måste ju först uh, förvarna lite om att de här skämten jag skrev idag de behöver inte vara bra. Nej. Eh uh, det är bara det viktiga är att jag får ur mig någonting så jag kommer in i liksom den här skrivmoden. Mm. Mm. Och det här skämtet som jag skrev idag jag tror att det är en extremt lågt hängande frukt och en uh, en sibirisk cykel också samtidigt. <laughs> de här greppen har vi gått igenom tidigare va. Eh uh, jag nej eh uh... lagtängande frukt är såna skämt som man eh uh, som är lätta att plocka så att säga så det brukar vara folk som har alltså du förlåt nu, nu höllde jag utan för munnen <laughs> det här är förlåt, jag måste bara uh, Mm alltså jag vill berätta lagtängande frukt ett skämt som många har hittat på innan för att det det är liksom premissen uh, hänger bara framför ögonen på en och bara eh uh, den är bara att plocka liksom. Ja O och, och dagens skämt det var då ja apropå nyheterna jag tror jag tror det säkert det, eh om sibirisk cykel idag något som någon har hittat på innan oberoende av någon annan. Mm. Men dagens skämt var ju det här eh sitt om nyheterna och situationen i Gaza och att eh, ja, det är last idén att sa de skrev att man måste vara väldigt försiktig när man uttalar sig där. Men så var det då att eh ja för att eh, kom ordkompensationen eh, Gaza och judar har ju varit lite kontroversiell tidigare. <laughs> okej okay, ja men din podcast är kul själen. Jag har inte hört det förut. Ja okej okay, jag bara tänkte det här känns för Ja men är, för, när när du, när du säger det känns det ju <laughs> eh som en lågthängande frukt men jag har inte hört det förut. Ja okej. Okay var det jag som glömde att stänga av min mobil när det yep. det är nog första gången i valdshistorien jag får bruk... alla dessa förmaningar till mig ja, att jag måste ju jag brukar av jag brukar ju tänka så här folk som inte stänger av sina sms signal hur lever de med sig själva ja. jag tror jag måste nästan hämta den för att den kommer ju pippa igen snart annars Men alltså det här är så jag tror att ähm, så här utifrån så skulle man nog om man gissade skulle man tro att jag var den strukturerade och du var den som var kom flippade. Ja, simla man gärna bara vakna. Bara... Kanske känner för kanske känner för att röka en spliff nu och gjorde det. Typ mm. så. Men du är ju en strukturerad jag i är... alltså min morgonrutin är så här. Mm. Ja. Väcken klockan ringer en timme innan jag ska vara på jobbet. Mm. Jag oh, utan undantag eh snosar i en kvart. Ja. Kasta mig upp, duschar, hinner nästan aldrig äta frukost, kommer till jobbet typ fortfarande nästan inte vaken. Eh, uh, och typ. Jag vet typ den dag. Men det kan få också rätt du har ett fast jobb. Eh, uh. uh, då behöver jag tror att eh uh, för att kunna jobba som jag gör, alltså så här helt frilans och fritt uh. liksom utan att ha uppdrag för det mesta till och med. Så tror jag man behöver en rutin och struktur för att inte bara att det ska rinna ut i sanden ens karriär eller ens levebröd. Jo, men säkert, men jag tror inte att jag skulle klara av Och Nej. jag har ingen ingen självdisciplin. Nej, alls. Jag kan jag gör bara saker när någon står över min axel och bokstavligen över min axel och blir och jag vet att den kommer att bli gruvlig besviken och förbannad om jag inte gör det jag sagt att jag ska göra. Ja, så tror jag de flesta är faktiskt. Ja. Och och jag har märkt många som är såna eller som liksom inte klar har har rutiner som liksom har försökt sig på en frilanskarriär eller liksom en konstnärlig en fri konstnärlig karriär mm. och har misslyckats för att de får för lite gjort helt enkelt. Mm. Eh sen finns det ju folk som lever som den här maniana inställningen. Alltså sa fri lever ganska mycket så. Mm. Och, och jag läste någon Cornelis biografi. Han levde väl också så liksom bara mm. att han inte hade någon struktur på sitt liv överhuvudtaget. Men jag tror att det lättaste sättet att att kunna leva som som fritt skapande yrkesutövare är att ha väldigt strikta rutiner och mm. och, och så där. Ja, det tror jag också. Jag är djupt imponerad av dina av din morgonrutin. Ja, som det är inte alltså det är om jag är ute, om jag liksom är på utomspelar någonstans eller är, är i Skåne eller någon annanstans då gör jag inte exakt hela morgonrutinen. Förutom just sköntet har jag liksom har jag nästan en promise ring i hjärnan att det ska jag fan för ur mig varje dag. Det behöver inte vara bra, men jag ska för ur mig någonting. Ja. Eh uh -huh. så det gör jag, oavsett om jag även har med så här piss stressad eller asbakig eller något sånt så skriver jag ändå att skämt varje dag. Men det har gjort det här i vad sa du över 2 år. Ja, jag började faktiskt med så du har det innan. Sitter över 700 skämt. Ja. <laughs> Eh vi kan se här jag har ju numrerat dem i min humordagbok. Men i bo i boken är det bara skämt i den eller det någonstans. Nej, sorts... det här är dagboken. Det är egentligen så blev bara att jag alltså skämten skriver i ett annat doku i dokument på datorn för att lättare ja. redigera, men det här är liksom humordagboken. Så det är dag 755 idag. Så jag har skrivit 755 skämttitels. Jag börjar med det innan. Man skriver över och annorlunda tiden. Skriver privata saker typ idag i lessen eller Anden här sa till herren nästan bara i humardagboken. Jag har lite också planer på bara så här, nu där ska jag tecknat klart omslaget till min bok och alltså sånt där som i ah. min kalender. Eh, uh, får är det får jag bläddra i den? Till exempel eller är det för det, privat? Det kan du nog få göra fast. Ja, <laughs> jag kommer nog känna en en viss skam. Alltså det egentligen så är det bara här är skrivit vad vad jag för att ska jag vara helt ärligt så har jag ju en humordagbok på datorn också. Alltså, Va, du har två humordagböcker? Ja, alltså jag det är ju något fel på mig. Det är någon slags det är inte en fullt utblommad OCD eller Asburgs, men det är någonting. Ja. Det är någonting. Alltså jag är extremt fixerad vid listor och uh, ordning och reda och sånt ja. där. Eh uh, så jag har en en fysisk och en en i datorn och ibland skriver jag ungefär samma saker båda. Ja. Jag tror jag tror okej okay, du alltså men Får, men, men så okay, du förbläddrar lite i det men där står det ju sig bara alltså jag kan läsa högt istället. Nej, men jag kan inte jag snabbare. Okej. Okay, här. här okej. Okay, <laughs> ja, det är men när man bara ser rubriken på skärmen så tänker jag så här, oj det kanske vackla var lite obehagligt. Dag 700 skrev ett skämt om sex och samlevda. Ja. <här> <här> <här> Dag 702 skrev ett skämt om pedofili och om att runka. <här> Men det är någonting väldigt Jag ser det OCD i att du inte heller skriver ut själva skämtet ja, utan, utan gör det i ett torr dokument. Beskrivning och det skriver också. Men jag, jag kan ju se humorn i det när jag skriver när jag, när jag själv har skrivit skämt om pedofili om att och om att trunka då fnissar jag lite och tycker fan det här ja, ser roligt ja. ut och jag har ju ändå kanske bilden av att någon kommer hitta den här och att jag tycker det är lite kul att det är så sjukt ja. liksom. När du fastar mig i filmen Seven när de hittar hans anteckningsböcker du kommer ihåg den scenen. Ja. Att det då känner man man vill jag vill kanske ge det lite galna intrycket. Jag här... kan jag vara ett stolt över min, min knäpphet också på något sätt. Ja, det finns en självmedveten, självmedvetenhet, självmedvetenhet um. i det såklart. Jag känner mig fast jag känner mig ändå nervös nu när du läser. Men det är många som man blir ändå nyfiken på till exempel mm. dag 717 skrivit skämt om ironisk romans är en är en skroman. Jag tror inte står det. Ja, ja men det var det faktiskt. Men ja. det handlar om det handlar om att man ja men att man inte kan vara så här romantisk på på på ett traditionellt sätt utan att det känns som en parodi på det. Men du, du får du har ju fortfarande har ju sagt att du ska gå och kolla på när Charles stand up någon gång. Ja, jag har förfunnit inte gjort det. Jag vet inte när kommer med det är bara inte. Jag vet jag inte. inte. Du tala. post du brukar posta det på Facebook, men då brukar det typ vara samma dag eller så lite sent, men Men vad det här vissa av de här är ju nästan typ som någon sorts konstig bisarr poesi, vilket du säkert är fullt medveten om, det men Du vet ju inte så här, då så här skrivit skämt om våldtäkt skrivit skämt om drömmar skrivit skämt om kokain och koncentrationsläge skrivit skämt om kvinnor <laughs> uh, nah, jo, Ja nej jag jag jag tycker det ser ju skojigt ut att vara när man liksom dag uh. efter dag uh, ser den här anteckningarna Och det är ofta det är ofta jag skriver skämt om känsliga ämnen vilket jag själv lustigt att man radar fem sex känsliga ämnen på varann. <laughs> Men du skriver också din handstil är ju någon sorts väldigt pridig pridliga versaler i mm. ganska alltså ganska små pridliga versaler det är som den skulle kunna vara som serietecknare. Jo, säkert mm. men det ser också ut lite som apropå 7 och sorts så här seriemördare hans stil. Ja, <laughs> <laughs> alltså det är ju faktiskt en sån här fantasy jag har. Eh, du vet när man läser när man läser om något mord eller något sånt i tidningen typ Knutby dramat eller liknande grejer mm. eller här Petra dokumentär. Mm när de liksom kartlägger en häl såna inrekrets eller liksom en nåns liv eh mm. uh, och det de blir jag lite så avundsjuka för det blir ju som en sån ganska spännande självbiografisk brättelse uh -huh. och då tänker så här tänk om någon till exempel jag inom så här serie fandom hade begått ett mord och sen så är de tvingade nysta upp alla konflikter som finns inom serie Sverige liksom och gå igenom alla de här jo, men karaktärerna så du levde ju nästan igenom det här när han den här som blev anklagad för Anna Lindmordet ja, som Ja, ifall så var det hans liv mest som liksom rullade sönder. Jo, men precis, mm. men du hade ju ändå en del eller du var ju en del i den kretsen då som ja. som kartlades eller vad man ska säga. Jo, men det eller? var ganska det var ju väldigt spännande att vara ja. en del av det. Eh uh. Men men det men det skulle jag liksom gärna eh jag tycker inte det är värt att mörda någon för att få ett sånt petre dokumentär om sig själv men det är ändå liksom en en sån här fantasi om någonting som skulle kunna hända ungefär som din vandringsfantasy en patetisk drömvärd liksom. <laughs> ja, men okej, okay, men kan du med petre dokumentärröst liksom va eller petre dokumentärspråk vad skulle de säga om dig? Jag tänker så man man ville ha han Fredrik S Nilssons ja. sprutknade pubertetsröst upp i vuxen ålder. De var ett gäng serietecknare som tidigare här get ut fanzin och bla bla jag kan inte. Ser åt tiden men ganska bra. Eh, han ja, hade massa spännande musik och så där. Mm. Mm med det där är jag kan ju verkligen känna att eh, jag hade ju varit en så fruktansvärd tråk om jag hade seriemördat någon yeah. och de skulle göra en Peter dokumentär om mig så skulle det finnas i princip inget material inget spännande material det hade nog blivit så de hade nog gjort det spännande alltså jag menar så här eh, Lars Ormannen och, och Mångs eller började båda att vara ju Lars men de de kan väl inte hade så jättespännande liv egentligen men om man mystar upp allting från början och har i bakgrunden att de ballat allt. ur i slutet då uh, under en då blir... period brukar de vara gäst hos en uh, serietecknares podcast uh. där de pratar om seriemord. <laughs> ja det. Jo det det hade nog varit rätt roligt om de nå spelar upp ljudklipp från Exakt. den här podden i, i utredningen eller i, i Petra dokumentär. Sånt där är det ju ofta lite forenal material och Precis. sånt där nog. Precis. Mm. Tror vi måste runda av här. Eh uh, jag kommer uh, inte orka klippa den här podden så mycket så jag vill inte ha för mycket att klippa bort. <laughs> <laughs> ja, du har inte efter att du har skrivit dagens skämt så har du inte dagens klipp session som du Nej, det måste. Det men jag klipper det är väl lite mer sporadiskt. Ja, ah, nej men det här behöver inte klippas. Kör ut det bara, kör ut. Det. Jag kör ut det. Lägg ut. Det var allt från veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Jönnefoss. Jag heter Hanna Fall, fullbordat samtal.